«Хто це?» – спитав Ділан. «А, просто знайомий з іншого життя». Ділан не зрозумів, але струсив із себе знішеність, як краплі дощу. І вони опинилися там. Лакантіна практично не змінилася. Нора раптом пригадала, як багато років тому привела сюди Дена, коли він уперше приїхав до Бетфорда. Вони сиділи за столиком у кутку пили Маргариту і говорили про спільне майбутнє. Саме тоді Ден уперше розповів Норі свою мрію про паб на селі. Вони збиралися жити разом, як Нора і Ділан у цьому житті. Тепер Нора пригадала, що Ден грубо розмовляв з офіціантом, а Нора намагалася це компенсувати надмірними усмішками. То було одне з правил її життя – не довіряти людині, яка спеціально грубить низькооплачуваним працівникам, і цьому критерію Ден не відповідав, як і багатьом іншим. Нора відзначила, що до Лакантіни повернутися їй хотілося далеко не передусім. «Мені так тут подобається», – казав тим часом Ділан, роззираючись у розцяцькованій червоно-жовтими прикрасами залі. Нора замислилася, чи є таке місце, де Ділану не сподобалося. Таке враження, наче він міг би сісти в чистому полі під Чорнобилем і захоплюватися тим, який чудовий краєвид. Вони їли тако з чорними бобами і розмовляли про собак і школу. Ділан був на два роки молодший від Нори і пам'ятав її передусім як дівчину, яка гарно плаває. Навіть пригадав загальні шкільні збори, про які Нора щосили намагалася забути – де її викликали на сцену і вручили грамоту надзвичайної представниці школи Гезалдін. Тепер поміркувавши, Нора відчула, що десь тоді їй і захотілося займатися професійним плаванням, коли виявилося, що стає складніше спілкуватися з друзями, бо вона з'їхала на узбіччя шкільного життя. «Я тебе бачив у бібліотеці на перервах», – сказав Ділан, усміхаючись цим спогадам. «Пам'ятаю, як ти грала в шахи з бібліотекаркою. Як її звали?» «Місіс Елм», – відповіла Нора. «Точно, місіс Елм». І тут Ділан сказав дещо зовсім неймовірне. «Я її днями бачив». «Правда?» «Так, на Шекспір Роуд. З неї була людина в такому халаті, як у медсестри. Здається, її вели в будинок престарілих після прогулянки». Вона така тендітна була, дуже старенька. Чомусь Норі думалася, ніби місіс Елм уже давно померла. І образ місіс Елм в опівнічній бібліотеці схиляв саме до такої думки, бо жінка там мала точно такий вигляд, як тоді, коли Нора вчилася в школі. Місіс Елм збереглася в її пам'яті, як комаха в бурштині. Боже мій, бідолашна місіс Елм. «Я її любила». Після вечері Нора з Діланом пішли до нього дивитися кіно з Райном Бейлі. У них була з собою добре почата пляшка вина з ресторану. Нора виправдовувала себе тим, що йде до Ділана, бо він милий і відкритий, тож багато розкаже про їхнє життя без особливих хитрощів з її боку. Ділан мешкав у маленькому стандартному будиночку у спадкованому від матері на Гакслі-Авеню. Від кількості собак, що там жили, будинок здавався ще меншим. П'ятьох Нора бачила, але нагорі могли ховатися ще. Нора завжди раніше думала, що запах собаки їй подобається. Але тут раптом зрозуміла, що в цієї прихильності є межа. Вона сіла на диван і відчула під собою щось тверде. Пластикове кільце гризушку. Поклала його на килим до інших собачих іграшок – іграшкової кісточки, надкушеного в багатьох місцях м'яча з пінистої гуми, майже розтерзаної м'якої іграшки. Чихуахуа з катарактою в очах спробував зайнятися сексом з її правою ногою. «Педро, перепини!» – засміявся Ділан і відтяг мале створіння від нори. Інша собака величезний, важкий ньюфаундлен каштанового кольору, сидів поряд на дивані, облизуючи вухо нори язиком завбільшки скапець, змусивши ділана розташуватися на підлозі. Хочеш на диван? Ні, мені й на підлозі нормально. Нора не стала наполягати. Насправді вона відчула полегшення. Без додаткових незручних ситуацій дивитися салун «Останній шанс» значно спокійніше. Ньюфаундленд припинив облизувати вухо і поклав голову їй на коліна. Від чого норові чула? Ну, не зовсім радість, але проти не була. Однак, дивлячись, як Райан Бейлі каже своїй коханій на екрані «Життя, щоб його жити, мій кексику», і при тому слухаючи, як Ділан збирається пустити до себе в ліжко ще одну собаку. Він усю ніч плаче, хоче до тата. Нора зрозуміла, що таке життя її не надто зачаровує. Та й Ділан заслуговує на іншу нору. Ту, яка змогла в нього закохатися. То було якесь нове відчуття, ніби вона зайняла чуже місце. Зрозумівши що в цьому житті вона значно легше переносить алкоголь, Нора налила собі ще. То був непоганенький каліфорнійський Зінфандель, Вона придивилася до етикетки на пляшці. Там чомусь була спільна автобіографія жінки і чоловіка Жанін і Теренса Торнтонів, господарів-виноградників. Нора прочитала останні речення. «Коли одружилися...» Ми плекали мрію про те, щоб завести власний виноградник. А тепер здійснили цю мрію. І тут, у драй-крік-веллі, наше життя смакує, як добрий келих з інфанделю. Нора погладила пса, який її облизував. Прошепотіла «бувай» у його широке коричневе вухо. І залишила Ділена з усіма його собаками. За наступним разом місіс Елм в північній бібліотеці допомогла Норі знайти її життя, найбільш схоже на те, про яке вона прочитала на етикетці пляшки. І Нора отримала книжку, яка відправила її в Америку. У цьому житті Нору звали Нора Мартінес, і вона була замішня за мексиканцем років сорока з чимось на ім'я Едуардо. З ним вона познайомилася під час річної паузи, про яку шкодувала, що не зробила її після університету. Його батьки загинули в аварії на воді. Про це вона дізналася зі статті, їм присвяченої в журналі «Ентузіаст виноробства», яка в рамці висіла в оздобленій дубом дегустаторській залі. І Едуардо отримав невелику спадщину, тож пара купила маленький виноградник у Каліфорнії. За три роки справа пішла настільки гарно, особливо з Ширазом, що вони докупили і сусідський виноградник, коли його виставили на продаж. Винарня Мартінесів називалася Буенавіста і лежала біля підніжжя гір Санта-Круз. У них був син Алехандро, який навчався в приватній школі поблизу затоки Монтерей. Більшу частину грошей їм приносили туристи. Щогодини під'їжджали автобуси повні екскурсантів Імпровізувати було легко з огляду на наївність туристів Процес виглядав так Едуардо вирішував, яке вино наливати ще до прибуття автобуса І давав нурі пляшки «Ой, норо, діспасіон пасо, забагато» Добродушно дорікав він їй англійсько-іспанським суржиком Якщо вона занадто вільно відмірювала напій коли приходили екскурсанти, Нора уважно принюхувалася до вина, яке всі куштували, і погойдували в келихах. І намагалися казати правильні речі, відповідно тому, що говорив Едуардо. У букеті цього вина наявні деревинні ноти. Або отут ви помітите аромат плодів, яскраву виразну ожину і ніжний нектарин. Ідеально збалансовані з нотками вугілля.